що як машина може стати ближчою за багатьох людей. Сьогодні класична фантастика Айзека Азімова «Тиха і дуже сильна історія про дружбу, довіру і страх перед новим». Роббі Айзек Азімов. Вступ. Я подивився на свої нотатки, і вони мені не сподобалися. Я провів три дні в компанії US Robots Inc., а міг би з таким самим успіхом просидіти вдома над енциклопедією «Телурікою». А зали, що Сьюзен Кельвін народилася 1982 року, а це означало, що тепер їй 75. Це знали всі. І цілком доречно, що компанії US Robots, Incorporated теж було 75. Адже саме в рік народження докторки Кельвін Лоренс Робертсон уперше подав установчі документи на підприємство, якому судилося стати найдивовижнішим промисловим велетом в історії людства. Це теж знали всі. У 20 років С'юзен Кельвін була учасницею того самого семінару з психоматематики, на якому доктор Альфред Леннінг із компанії U.S. Robots продемонстрував першого рухомого робота, наділеного голосом. То був великий, незграбний, негарний робот, що пахнув машинною оливою і призначався для майбутніх копалень на Меркурії. Але він умів говорити і говорив до ладу. С'юзен на тому семінарі не сказала жодного слова не взяла жодної участі в гарячій дискусії, що спалахнула потім. Вона була холодною дівчиною, непримітною і безбарвною, і захищалася від світу, який їй не подобався, маскоподібним виразом обличчя та гіпертрофованим інтелектом. Але, дивлячись і слухаючи, вона відчула в собі перші порухи захвату. Ступінь бакалавра вона здобула в Колумбійському університеті у 2003 році і розпочала аспірантську працю з кібернетики. Усе, що було зроблено всередині ХХ століття в галузі обчислювальних машин, Робертсон і його позитронні мозкові шляхи перевернули до гори дригом. Милі реле і фотоелементів поступилися місцем губчастій кулі з платиново-іридієвого сплаву, завбільшки з людський мозок. Вона навчилася вираховувати параметри, потрібні для фіксації можливих змінних у межах позитронного мозку, Складати мозки на папері так, щоб можна було точно передбачати реакції на задані подразники. У 2008 році вона здобула докторський ступінь і вступила на службу до компанії US Robots як робопсихологиня, ставши першою великою практикиною нової науки. Лоренс Робертсон і далі був президентом корпорації. Альфред Леннінг став директором із досліджень. 50 років вона спостерігала, як людський поступ змінює напрямок і рвучком мчить уперед. Тепер вона виходила у відставку. Настільки, наскільки це взагалі було для неї можливо. Принаймні вона дозволяла вмонтувати на дверях свого кабінету чиєсь інше ім'я. Оце, по суті, і все, що я мав. Довгий перелік її опублікованих праць, патентів на її ім'я, докладну хронологію службових підвищень. Одне слово – повний професійний життєпис. Але мене цікавило не це. Для серії нарисів у міжпланетній пресі мені було потрібно більше. Набагато більше, я так їй сказав. Доктор Кокельвін, мовив я якомога пишномовніше, у свідомості публіки ви і компанія US Robots одне й те саме. Ваш відхід на спочинок завершує цілу епоху і «Вам потрібен людський вимір?» Вона не всміхнулася. Гадаю, вона взагалі ніколи не всміхається, але очі в неї були гострі, хоч і не сердиті. Я відчув, як її погляд ковзнув крізь мене, вийшов десь потилицею назовні і зрозумів, що для неї я до безсоромності прозорий, як зрештою, і всі. Та я відповів саме так людський вимір у розповіді про роботів суперечність, ні, докторко, у розповіді про вас ну, мене й саму називали роботом. Певно, вам уже сказали, що я не людина. Вони й справді таке казали, але відповідати на це не було жодного сенсу. Вона встала з крісла. Вона не була високою і здавалася крихкою. Я підійшов за нею до вікна, і ми подивилися на двір. Офіси і заводи компанії US Robots становили собою маленьке місто, розплановане, розставлене з розумом. Воно стелилося внизу, мов аерофотознімок. "Коли я вперше сюди прийшла", сказала вона, я мала маленьку кімнатку он у тій будівлі, де тепер пожежна частина. Вона показала рукою. Її знесли ще до вашого народження. Я ділила кімнату ще з трьома людьми. У мене було півстолу. Усі наші роботи тоді будувалися в одній єдиній будівлі. Випуск три на тиждень, а тепер подивіться на нас. П'ятдесят років, промовив я банальність, це довгий час. Не тоді, коли дивишся на них іззаду, відповіла вона. Дивуюся тільки, як вони так швидко щезли». Вона повернулася до письмового столу і сіла. Їй не потрібен був жоден вираз обличчя, щоб здаватися сумною. «Скільки вам років?» – спитала вона. «Тридцять відповів я. «Отже, ви не пам'ятаєте світу без роботів. Був час, коли людство стояло перед Всесвітом самотою і без жодного друга. Тепер у нього є створіння, що допомагають йому». Створіння сильніші за нього, вірніші, корисніші і цілковито йому віддані. Людство більше не самотнє. Ви колись думали про це саме так? Боюся, що ні. Можна вас процитувати? Можна. Для вас робот – це просто робот, шестерні і метал, електрика і позитрони. Розум і залізо, створений людиною. За потреби, знищений людиною. Але ви не працювали з ними, а тому не знаєте їх. Вони чистіша і краща порода, ніж ми. Я спробував легенько підштовхнути її словами. Ми хотіли б почути деякі з історій, які ви могли б розповісти, дізнатися про ваші погляди на роботів. Міжпланетна преса охоплює всю сонячну систему. Потенційна аудиторія – три мільярди доктор Кельвін. Вони мають почути те, що ви можете сказати про роботів. Підштовхувати було вже не потрібно. Вона мене не слухала – але рухалася в правильному напрямку. Вони могли б знати це з самого початку. Тоді ми продавали роботів для земного вжитку, ще до мого часу навіть. Щоправда, це було тоді, коли роботи не вміли говорити. Потім вони стали більш схожими на людей. І почався спротив. Профспілки, звісно, природно заперечували проти того, щоб роботи відбирали в людей роботу. А певні релігійні кола мали свої забобонні заперечення. Усе це було вкрай безглуздо і цілком марно. І все ж воно існувало. Я занотовував її слова дослівно на кишеньковий записувач, намагаючись не виказати рухів пальців. Якщо трохи потренуватися, можна навчитися записувати точно, навіть не виймаючи приладу з кишені. «Візьмімо, приміром, Роббі», – сказала вона. Я його ніколи не знала. Його розібрали за рік до того, як я прийшла в компанію, Безнадійно застарілий екземпляр. Але я бачила ту маленьку дівчинку в музеї. Вона урвала мову, але я не сказав нічого. Я дав її очам затуманитися, а думкам повернути назад. Їй було що згадувати. Я почула цю історію пізніше, і коли нас називали блюзнірами та творцями демонів, я завжди думала про нього. Роббі був безголосим роботом. Він не міг говорити. Його виготовили і продали в 1996 році. То були часи до крайньої спеціалізації, тож його продали як няньку, як кого? Як няньку, роббі, 98, 99, 100. Глорія відвела від очей пухкеньке передпліччя і на мить завмерла, морщачи носа і мружачись проти сонця. Потім, намагаючись водночас дивитися в усі боки, обережно відступила на кілька кроків від дерева, до якого щойно прихилялася. Вона витягнула шию, придивляючись до кущів праворуч. Тоді відійшла ще трохи, щоб краще роздивитися їхні темні заглибини. Тиша стояла глибока. Тільки безугавно дзижчали комахи та час від часу тонко цвірінькала якась відчайдушна пташка, що не злякалася полуденного сонця. Глорія надула губки. Закладаюся, він утік до будинку, а я ж йому вже мільйон разів казала, що так нечесно. Тиснувши маленькі вуста і суворо наморщивши лоба, вона рішуче рушила до двоповерхового будинку, що стояв за під'їзною доріжкою. Запізно вона почула шарудіння позаду, а тоді виразне ритмічне туп-туп робених металевих ніг. Вона крутнулася на місці і побачила, як її тріумфальний товариш вискакує зі схованки і мчить до дерева щодуху. Глорія пронизливо скрикнула. «Стій, Роббі! Це не чесно, Роббі! Ти ж обіцяв не бігти, поки я тебе не знайду!» Її маленькі ніжки не могли тягатися з велетенськими кроками Роббі. Та коли до мети лишалося футів десять, Роббі раптом сповільнився майже до кроку. І Глорія, зробивши останній шаленуватий ривок, задихана, проскочила повз нього і першою торкнулася рятівної кори домашнього дерева. Сяючи від радості, вона обернулася до вірного Роббі і із найчорнішою невдячністю віддячила йому за жертву тим, що жорстоко почала кепкувати з його невміння бігати. «Роббі не вміє бігати», – вигукнула вона на всю силу свого восьмирічного голосочка. «Я його будь-коли пережину, будь-коли пережину», – і затягнула ці слова тоненьким, пронизливим речитативом. Роббі, звісно, не відповів, принаймні, словами. Замість цього він удав, ніби біжить і почав потроху відступати, аж поки Глорія сама не кинулася за ним. А він ледь-ледь ухилявся від її рук, змушуючи її безпорадно крутитися на місці, розпростерши маленькі руки і хапаючи ними повітря. «Роббі», – пискнула вона, – «стій смирно». І сміх виривався з неї уривчасто, задихано, аж поки він раптом не обернувся, не підхопив її і не закрутив довкола себе. Так що на мить увесь світ зник для неї, а внизу розкрилася синя порожнеча, і зелені дерева жадібно потяглися до неї. Потім вона вже знову стояла на траві, прихилившись до робиної ноги і все ще тримаючись за твердий металевий палець. Згодом вона віддихалась. Даремно пригладила розкуйовджене волосся, наслідуючи один із материнських жестів, і перекрутилася, перевіряючи, чи не порвала сукні. Плеснула долоною роббі по тулубу. «Поганий хлопчик, я тебе відлупцюю!» Роббі зіщулився, закривши руками обличчя, і вона мусила додати. «Ні, не битиму, Роббі, не битиму. Але тепер моя черга ховатися, бо в тебе довші ноги, а ти обіцяв не бігти, поки я тебе не знайду». Роббі кивнув головою. Маленьким паралелепіпедом із заокругленими кутами, прикріпленим до подібного, але значно більшого паралелепіпеда тулуба, коротким гнучким стрижнем. І слухняно повернувся до дерева. На його палаючі очі опустилася тонка металева плівка, а десь у середині тіла рівно і звучно затікало. «Тільки не підглядай і не пропускай чисел», – попередила Глорія і кинулася ховатися. З бездоганною рівномірністю відбивалися секунди, і на сотому числі повіки піднялися, а червоне сяйво робиних очей обвело околицю. На мить вони затрималися на клаптику кольорової картатої тканини, що виглядала з-за валуна. Роббі ступив кілька кроків і переконався, що то справді Глорія сидить там навпочіпки. Поволі завжди тримаючись між Глорією і домашнім деревом, він почав підходити до схованки. І коли дівчинка вже була цілком на видноті і не могла навіть удавати, ніби її не помітили, він простягнув до неї одну руку, а другою ляснув себе по нозі так, що метал дзвінко відгукнувся. Глорія вилізла зі схованки насуплена. «Ти підглядав!» Вигукнула вона з кричущою несправедливістю. «І взагалі мені набридло гратися в піжморки Я хочу покататися». Та Роббі образився на несправедливий закид, обережно сів і важко похитав головою з боку в бік. Глорія відразу змінила тон на лагідно вмовляльний. «Ну, Роббі, я ж не серйозно про підглядання. Покатай мене». Роббі не збирався так легко здаватися. Він уперто дивився в небо і ще рішучіше хитав головою. «Будь ласка, Роббі, будь ласка, покатай мене». Вона обняла його за шию руками і міцно притислася. Тоді вмить змінила настрій, відійшла і сказала, «А як ні, то я зараз заплачу». Її личко вже жахливо скривилося, готуючись до ридання. Черствосердий Роббі поставився до цієї страшної можливості досить байдуже і втретє похитав головою. Глорії довелося пускати в хід козир. «А якщо не покатаєш?» – палко вигукнула вона. Я більше ніколи не розповідатиму тобі казок. Ні однісінької. Роббі здався відразу і беззастережно перед цим ультиматумом. Так завзято захитав головою, що метал на шиї загув. Обережно підняв дівчинку і посадив її на свої широкі, плаські плечі. Сльози вмить щезли, і Глорія заворкотіла від захвату. Роббина металева шкіра, яку високоомні спіралі всередині підтримували на сталих 70 градусах, була напрочуд приємна на дотик. А дзвінкий гучний звук, який видавали її підбори, ритмічно б'ючись йому в груди, просто чарував. «Ти, повітряні гірки, робі, великий срібний літучий поїзд. Руки розстав рівно в боки. Ти мусиш робі, якщо хочеш бути літучим поїздом». Логіка була незаперечна. Робині руки стали крилами, що ловили повітряні течії, і він сам став срібним літуном. Глорія повертала роботові голову і нахилялася праворуч. Він круто закладав віраж. Потім вона спорядила свій літун мотором, що гудів, а тоді гарматами, які стріляли. Пірати переслідували корабель, і бластери вступили в дію. Пірати сипалися донизу суцільним дощем ще одного, ще двоє. вигукувала вона, а потім урочисто наказала Швидше, люди, у нас закінчуються набої. Вона безстрашно цілилася через плече, а Роббі вже був тупоносим космічним кораблем, що мчав крізь порожнечу з максимальною швидкістю. Через усе поле він нісся до латки високої трави по той бік, де раптом спинився так різко, що його розпашіла вершниця скрикнула, а тоді перекинув її на м'який зелений килим. Глорія Захекана лише прошепотіла уривками. Це було чудово, чудово. Роббі почекав, поки вона зовсім відсапається, і тоді легенько смикнув її за пасмо волосся. «Тобі щось треба?» – спитала Глорія, широко розплющивши очі з удаваною наївністю, яка втім зовсім не ввела в оману її велетенську няньку. Він смикнув кучерик сильніше. «А, я знаю, ти хочеш каску!» Роббі швидко закивав. «Яку?» Він описав пальцем півколо в повітрі. Знову я ж уже мільйон разів розповідала тобі про попелюшку. Тобі ще не набридло? Це ж для малюків ще одне півколо. Ну гаразд, Глорія вмостилася зручніше. Подумки перебрала подробиці оповіді разом із власними прикрасами, яких мала кілька і почала. Готовий, ну слухай. Жила-була колись прекрасна маленька дівчинка на ім'я Елла. І була в неї страшенно жорстока мачуха та дві дуже потворні і дуже жорстокі зведені сестри. І Глорія саме дійшла до найнапруженішого місця. Північ била, все навколо поверталося до старого жалюгідного вигляду вмить одним махом, а Робі слухав, напружений із очима, що палали, коли їх перервали. Глоріє, то був високий голос жінки, яка кликала вже не вперше, а певно не раз і не два. У ньому бриніла нервова нота. Тривога вже починала долати нетерпіння. «Мама мене кличе», – не дуже радісно сказала Глорія. «Краще віднеси мене до будинку, Роббі». Роббі скорився блискавично, бо в ньому жило щось таке, що підказувало. Пані Вестон слід слухатися без найменшого вагання. Батько Глорії вдень бував удома рідко, хіба що в неділю, як от сьогодні, і коли був, виявлявся людиною добродушною і розуміючою. А от матір Глорії була для Роббі джерелом тривоги, і поруч із нею його завжди тягло непомітно щезнути з очей. Пані Вестон побачила їх, щойно вони з'явилися над хвилястою завісою високої трави, і відступила до будинку чекати. «Я вже охрипла, доки тебе докликалася, Глорія», – сказала вона суворо. «Де ти була?» «Я була з Роббі», – тремтячим голосом відповіла Глорія. Я розповідала йому попелюшку і забула, що час обідати. Шкода, що Роббі теж забув. І ніби тільки тепер пригадала про присутність робота, вона круто повернулася до нього. «Можеш іти, Робі, Роббі, вона тебе зараз не потребує». А потім жорстко додала. «І не повертайся, поки я не покличу». Роббі повернувся, щоб піти, але завагався, бо Глорія вигукнула, захищаючи його. «Зачекай, мамо». Ти мусиш дозволити йому лишитися. Я не доказала йому попелюшку. Я пообіцяла, що докажу, а ще не закінчила. Глоріє. Чесно-чесно, мамо, він сидітиме так тихо, що ти й не помітиш, що він тут. Сяде на стільці в кутку і не скаже ні слова, тобто нічого не робитиме. Правда ж, Роббі. Роббі, до якого звернулися, кивнув важкою головою. Глоріє, якщо ти зараз вже не припиниш, ти цілісінький тиждень не побачиш Роббі. Очі дівчинки опустилися, гаразд. Але Попелюшка, його улюблена казка, а я не закінчила. А вона йому так подобається. Роббі пішов кроком, у якому чулося щире сум'яття, а Глорія ледве стримала ридання. Джордж Вестон умів влаштовуватися зручно. Це була його звичка – влаштовуватися зручно недільного пообіддя. Добрий ситний обід, м'яка продавлена канапа, на якій можна розлягтися, примірник «Таймс», Ноги в капцях і голі груди. Хто б тут не почувався зручно, тому він не зрадів, коли до кімнати ввійшла дружина. Після десяти років шлюбу він і досі був настільки безнадійно дурний, що кохав її. І, звісно, завжди тішився, бачачи її. Але неділя після обіду була для нього священною. А взірцем справжнього комфорту він вважав повну самотність на дві або три години. Тож він прикипів очима до свіжих повідомлень про експедицію Лефевра. Йошиди на Марс. Цього разу старт із місячної бази і може їм таки пощастить. І зробив вигляд, ніби дружини тут немає. Пані Вестон терпляче чекала дві хвилини, потім нетерпляче. Ще дві і нарешті порушила мовчанку. «Джордже, мм. Джордже, я до тебе кажу. Відклади газету і подивись на мене». Газета шурхнула на підлогу, і Вестон повернув до дружини втомлене обличчя. «Що сталося, Люба? Ти чудово знаєш, що сталося, Джордже, Це через Глорію і ту жахливу машину. Яку ще жахливу машину? Не прикидайся, ніби не розумієш, про що я. Про того робота, якого Глорія називає Роббі. Він не відходить від неї ні на крок. Ну і чому б йому відходити? Він для того і існує. І він аж ніяк не жахлива машина». Це найкращий клятий робот, якого можна купити за гроші, і, можеш бути певна, обійшовся він мені в половину річного доходу. Але він того вартий, до того ж куди кмітливіший за половину моїх службовців. Він простягнув руку до газети, але дружина виявилася спритнішою і вихопила її. «Ти мене послухай, Джордже. Я не дозволю, щоб мою дитину довіряли машині, і мені байдуже, яка вона кмітлива». «У неї немає душі, і ніхто не знає, що там у неї в голові. Дитину не можна довіряти металевій штуці». Вестон насупився. «І коли це ти так вирішила?» «Він вже два роки з Глорією, а я не бачив, щоб ти раніше турбувалася. Спершу все було інакше. Новинка мені ставало легше. Та й узагалі це було модно, але тепер я не знаю, сусіди, а до чого тут сусіди, послухай». Роботові можна довіряти безмежно більше, ніж живій нянці. Роббі насправді створено для однієї єдиної мети – бути товаришем маленької дитини. Уся його психіка сконструйована саме для цього. Він просто не здатен не бути вірним, лагідним і добрим. Він такий від народження, від машинного народження. Про людей цього не скажеш. Але раптом щось зіпсується, якась там… «Якась дрібничка відпаде, і ця страшна штука сказиться», і пані Вестон не надто тямила у внутрішній будові роботів і не могла договорити очевидну думку. «Дурниці», – заперечив Вестон, мимоволі нервово здригнувшись. «Це цілковитий абсурд. Коли ми купували робі, ми ж докладно обговорювали перший закон робототехніки. Ти знаєш, що робот не може заподіяти шкоди людині. Задовго до того, як могло б зіпсуватися щось достатнє, щоб порушити цей перший закон. Робот узагалі став би нездатним діяти. Це математично неможливо. До того ж я двічі на рік викликаю інженера з компанії US Robots, щоб він робив цьому бідолашному пристроєві повний технічний огляд. Та ймовірність, що зробить щось піде не так, не більша, ніж ймовірність, що ти або я раптом з'їдемо з глузду, а насправді ще менша. І взагалі, як ти збираєшся відібрати його в Глорії? Він знову потягнувся до газети, але дружина роздратовано жбурнула її до сусідньої кімнати. Ось саме Джорджа. Вона ні з ким більше не грається. Є десятки хлопчиків і дівчаток, з якими вона мала б дружити, а вона не хоче. Не піде до них, хіба що я змушу. Так не можна виховувати маленьку дівчинку. Ти ж хочеш, щоб вона виросла нормальною, Хочеш, щоб вона вміла жити серед людей? Тобі всюди ввижаються примари, Грейс. Уяви, що Роббі – це собака. Я бачив сотні дітей, які любили свого пса більше, ніж батька. Собака – це зовсім інше, Джордже. Ми мусимо позбутися цієї жахливої штуки. Ти можеш продати її назад компанії. Я вже дізнавалася. Можеш. Ти вже дізнавалася? Слухай, Грейс, не перегинай. «Ми лишаємо робота при собі, доки Глорія не підросте, і я не бажаю більше повертатися до цієї теми». З цими словами він сердито вийшов із кімнати. «Пані Вестон зустріла чоловіка біля дверей за два вечори по тому. Тобі доведеться це вислухати, Джордже. У селищі наростає невдоволення». «Через що?» – спитав Вестон. Він зайшов до вмивальні і заглушив будь-яку можливу відповідь плескотом води. Пані Вестон дочекалася. Тоді сказала «Через Роббі». Вестон вийшов, тримаючи рушник, з червоним від злості обличчям. «Про що ти говориш? Це наростало і наростало. Я намагалася заплющувати очі, але більше не буду. Більшість наших сусідів вважає Роббі небезпечним. Дітям не дозволяють навіть наближатися до нашого дому вечорами. А ми довіряємо йому власну дитину. Люди в таких речах нерозумні». То хай їм грець, від того проблема не зникне. Я маю ходити за покупками, маю бачитися з ними щодня. І в місті зараз до роботів ставляться ще гірше. Нью-Йорк щойно ухвалив постанову, що забороняє всім роботам з'являтися на вулицях між заходом сонця і світанком. Гаразд, але це не забороняє нам тримати робота в себе вдома. Грейс, це одна з твоїх компаній. Я тебе знаю, але дарма. Відповідь усе та сама. Ні. Ми залишаємо Роббі. І все ж він любив свою дружину, і, що найгірше, вона про це знала. Джордж Вестон, зрештою, був лише людиною, бідолаха. А його дружина, що найповніше, користалася з усіх засобів, яких незграбніша і сумлінніша стать навчилася. І не без підстав, побоюватися. Десять разів протягом наступного тижня він вигукував. Роббі лишається, і це остаточно. І щоразу це звучало слабше і супроводжувалося дедалі гучнішим, дедалі боліснішим стогоном. Нарешті настав день, коли Вестон із винуватим виглядом підійшов до доньки і запропонував їй чудову виставу Візівокса у селищі. Глорія радісно заплескала в долоні. «А Роббі можна з нами?» «Ні, Люба», – сказав він і сам здригнувся від звуку власного голосу. «На Візівокс роботів не пускають». Але коли повернемося додому, ти все йому розкажеш». Останні кілька слів він промовив затинаючись і відвів погляд. Із міста Глорія повернулася переповнена враженнями. Вистава у візівоксі справді була розкішна. Вона чекала, поки батько зажене. Реактивне авто до заглибленого гаража. «Татку, ось побачиш, як я все розповім Роббі. Йому б це страшенно сподобалося». Особливо тоді, коли Френсіс Френ тихесенько так-так відступав назад і врізався просто в одного з людей леопардів, а тоді довелося тікати. Вона знову засміялася. «Татку, а на місяці і справді є люди-леопарди?» «Скоріше за все, ні», – неуважно відповів Вестон. «Це просто смішна вигадка. Він уже не міг відтягувати далі. Доведеться зустрітися з цим віч на віч». Глорія побігла через газон. «Роббі, роббі!» І тут раптом зупинилася, побачивши на ганку прекрасного колі, який дивився на неї серйозними карими очима, лагідно вимахуючи хвостом. «Ой, який гарний песик!» Глорія піднялася сходами, обережно підійшла до нього і погладила. «Це мені, татку! Мати вже вийшла до них!» «Так тобі, Глорія! Правда ж, який він гарний, м'який, пухнастий і дуже лагідний! Він любить маленьких дівчаток, а він уміє гратися!» «А вже ж! Він знає безліч трюків. Хочеш подивитися? Просто зараз. Я ще хочу, щоб і Роббі його побачив. Роббі!» Вона замовкла, невпевнено насупилася. «Закладаюся, він сидить у своїй кімнаті і сердиться на мене, що я не взяла його на візівокс. Ти мусиш йому пояснити, татку. Мені він може і не повірить, але якщо ти скажеш, значить так і є». У Вестона стиснулися губи. Він глянув на дружину – але не спіймав її погляду. Глорія стрімко обернулася і, гукаючи на ходу, збігла до підвальних сходів. «Роббі, іди подивися, що мені мама з татом подарували. Вони подарували мені собаку, Роббі». За хвилину вона повернулася. Налякана маленька дівчинка. «Мамо, Роббі, немає в його кімнаті. Де він?» У відповідь мовчанка. Джордж Вестон кашлянув і раптом виявив винятковий інтерес до безцільно пливучої хмари. Голос Глорії затремтів на межі сліз. «Де, Роббі, мамо?» Пані Вестон сіла і лагідно притягла доньку до себе. «Не засмучуйся, Глоріє, мабуть, Роббі пішов. Пішов? Куди? Куди він пішов, мамо?» «Ніхто не знає, Люба, він просто пішов. Ми шукали і шукали, але не знайшли. Ти хочеш сказати, що він уже ніколи не повернеться?» Її очі округлилися від жаху. «Може, ми скоро його знайдемо. Ми й далі шукатимемо. А тим часом ти можеш гратися зі своїм новим гарним песиком. Дивися на нього, його звати Блискавка, і він уміє. Але повіки Глорії вже переповнилися слізьми. Я не хочу того противного собаку, я хочу Роббі. Я хочу, щоб ви знайшли мені Роббі. Почуття були надто глибокі для слів, і далі вона зайшлася тонким, пронизливим плачем. Пані Вестон глянула на чоловіка. Але він тільки безпорадно переступив із ноги на ногу і не відвів палкого погляду від неба. Тож їй довелося втішати доньку самій. «Чого ти плачеш, Глорія?»